Suria El Alaq Mekase 19 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. Ai krijoi njeriu nga një droçk gjaku. Lezo Zoti i yt është bujari më i madh i cili me an të penës ia mësoi ia mësoi njeriu atë që nuk i dinte por vërtet që njeriu shkel çdo cak kur mendon se është i vetëmjaftuheshëm në të vërtet kthimi është te Zoti yt A i ke parti, Muhammed, ato që pengon robin ton kur falet? A nuk është a i robi yn në rrug të drejt dhe që urderon për devot shmëri? Mendo, nëse a i penguesi mohon dhe këthen kurizin, a nuk e di a i se Allahu i shehtë gjitha? Jo, jo, nëse a i nuk tërhiquet nga kjo, Ne do t'a kapim për balukesh për t'a hedhur në zjarin e gjëhenemit, për balukesh të gënjështarit dhe fajtorit. Atëhera i le t'a thras shqoqerin e vetë. Ne do t'i thrasim zebanijet, rojet e gjëhenemit. Kur se si mos ju në nështro ati, o Muhammed, por bëj se gjde dhe afroju zotitë ndë.